Heute mit einem Spiel, was irgendwie ähm, Tetris in umgekehrt ist. So könnte man es wahrscheinlich betiteln. Die Rede ist von dem Spiel 10-10 Ausrufezeichen oder 10-10 Ausrufezeichen. Ja, wie auch immer. Die technischen Daten sind: äh, Gratis ist die App. Es ist eine Universal-App. Ähm, Sprache Englisch. Größe 63,8 Megabyte. Versionsnummer 37 liegt äh, vor. Bei 3.942 Bewertungen hat es eine Gesamtdurchschnitts-Sternen-Bewertung äh, äh, von viereinhalb äh, Sternen. Und es gibt zwei in Nämlich einmal, um Leben aufzufüllen, 99 Cent. Oder um die Ads, also die Werbung zu entfernen, 1,99. Ähm, in meiner Beschreibung schreibe ich witziges Spiel-Ads nerven. Klar. Erstmal finde ich das super, dass ähm, ein Spiel gratis ist. Zum Ausprobieren. Dass äh, der Entwickler Geld damit verdienen will, klar, natürlich. Ähm, dass er für, die, für den Fall, dass Leute nicht ähm, das Spiel oder die App kaufen, äh, Werbung einblendet, äh, klar, natürlich. Äh, Verstehe ich komplett. Ähm, für den Fall äh Ja, oder dass man Ads äh, kaufen kann äh, wegkaufen kann mit einem In-App-Kauf in diesem Fall wie gesagt für 1,99 verstehe ich auch dazu muss ich für mich sagen äh, das Spiel ist zwar sehr witzig ähm, aber so auf Dauer möchte ich das dann noch nicht spielen also mir persönlich sind 1,99 da zu teuer und ähm, ja äh, die Ads äh, nerven Äh, total, das sind nicht mal so kleine, nicht so Pop-Ups, die man wegdrücken äh, kann, sondern äh, Videos, die mindestens fünf Sekunden abgespielt werden. Das äh, zieht am Datenvolumen, wenn man mobil unterwegs ist. Das ist nervig und das kann man erst nach fünf Sekunden ungefähr äh, wegdrücken. Das ist echt blöd. Ähm dann hätte ich äh, persönlich, glaube ich, äh, es äh, schöner gefunden, wenn das Spiel einfach gleich irgendwie 79 Cent oder meinetwegen 1,19 oder irgendwas gekostet hätte, äh, als diese Methode so zu wählen. Aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ähm, am Anfang habe ich gesagt, das Spiel ist so ein bisschen Tetris in anders. Äh, das passt äh, tatsächlich auch. Äh, ihr habt ein, ein, ein Spielfeld, Und unten immer jeweils drei Blöcke und diese Blöcke, die sehen aus wie Tetris Blöcke, nur die sind halt da und fallen nicht von oben runter. Das heißt, ihr müsst die auf dem Spielfeld ähm, positionieren, und ähm, aber auch Linien vollkriegen wie bei Tetris, diese Linien verschwinden dann. Irgendwann äh, ist es, hört es halt ähm, ja auf, wenn ihr keine Züge mehr zur Verfügung habt. Das äh, kann ein bisschen dauern, muss es. Aber nicht je nachdem, wie gut ihr spielt, beziehungsweise wie klug ihr diese Zü äh, Blöcke ja, anordnet. Sag ich einfach mal so. Ähm, für. Das mag sicherlich den einen oder anderen anderen ähm, so begeistern, dass der eine oder andere, die eine oder andere auch bereit ist, die 1,99 Euro 99 zu zahlen, wie gesagt, mir persönlich ist es das Spielprinzip nicht wert, was aber nicht heißen soll, dass man dann die Entwickler nicht unterstützen soll, also das will ich damit äh, nicht sagen und für gratis für die eine oder andere Runde könnt ihr euch 10 10 Ausrufezeichen oder 10 10 Ausrufezeichen. Also 10 jeweils ausgeschrieben und dann das Ausrufezeichen dahinter doch einfach mal anschauen. Ich sage danke fürs zuhören, tschüss bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oad.de facebook.com slash gplusde gplus.eu slash oder eine ad an twitter.com slash